dins 17 de novembre del 2014. Drets. La nova T-Mobilitat arrancarà com a prova pilot l'any 2015. Divendres la l'Ateneu del Tot de Barcelona es va reunir la plataforma Stop Pujades i l'Associació per la Promoció del Transport Públic per denunciar el que consideren punts foscos d'aquest procés. La trobada està organitzada per la Mesa Popular del Transport sota el títol Tu et mous, la caixa et, et cobra, ombres de la targeta T-Mobilitat. Aquesta T-Mobilitat es tracta d'un projecte de la Generalitat perquè tots els bitllets integrats passin a ser una nova i única targeta que ja no comprarem a l'autoritat del transport metropolità sinó a un nou operador privat anomenat Soc Mobilitat. Darrere d'aquest operador, segons els organitzadors, hi ha una unió temporal d'empreses integrada per CaixaBank, Fujitsu, Indra, Sistemes i Marfina. El salt tecnològic que representa la nova targeta amb el pas de la banda magnètica al xip no és un simple canvi de tecnologia, sobretot és un canvi de gestió on apareix aquest nou intermediari, Soc Mobilitat. A més, Estoc Pujadas denuncia que la implantació de la T-Mobilitat no és a cost zero, com es diu, sinó que els informes fets ja han costat 500.000 euros. Segons les dades presentades, també l'adjudicatari Tari percebrà entre 22 i 25 milions d'euros anuals per una inversió inicial de 70 milions d'euros. La targeta, de moment, està pensada per l'àrea metropolitana, metropolitana, però es vol que acabi sent aplicable per tot Catalunya. Seguim a drets. Prop d'un miler de persones marxen des del Prat i l'Hospitalet en defensa de la sanitat pública. Al Prat de Llobregat, una, una actuació musical arrencava la jornada reivindicativa amb una concentració prèvia on diferents col·lectius veïnals, a més de realitzar un diagnòstic de la situació de la sanitat a Llobregat i Catalunya, van fer una crida a la defensa del patrimoni de tots i totes, que és la sanitat pública. En la protesta, veïnes i professionals de la sanitat pública han compartit nous horitzons de la mobilització i han animat a participar de qualsevol manera que es pugui. En aquesta línia, Ramon Montoya, president de la Junta de Personal de l'Hospital de Bellvitge, ha valorat el que s'ha aconseguit amb les accions d'aquest passat estiu, on, on aquest any és la primera vegada que es reobre el 100% dels llits tancats en el període estival. També s'ha aconseguit pressupost extra per a certes cirurgies cardíacas o traumatològiques, o que el, 90, el 99% de les reclamacions siguin escoltades agilitzen els processos. En l'acció de protesta no va faltar la denúncia de la corrupció política i la sàtira. Continuem amb drets. El veïnat de Gràcies mobilitza per defensar el banc expropiat que pot ser desallotjat en qualsevol moment. El banc expropiat, el veïnat, s'hi autoorganitza per satisfer les pròpies necessitats, al marge de les dinàmiques assistencialistes i qualitatives de l'Estat, el capital i les institucions religioses. Iniciatives com la xarxa d'aliments, la xarxa d'habitatges i la botiga de roba gratis empoderen i retornen l'esperança cada dia a moltes veïnes que ho passen realment malament. L'organització reitera que fins al dia 30 els antiavalots poden intentar desallotjar el banc en qualsevol moment. Manifesten alhora que no marxaran i eleven la crida, eh, una crida a defensar l'espai amb amor davant d'un eventual assalt policial. Considerant que el desallotjament del banc expropiat és un atac directe contra una proposta de vida sorgida de les persones del barri i basada en la solidaritat, el suport mutu, l'amistat veïna, les ganes de prendre, d'estimar i compartir. Llibertats. Prop de 200 persones van participar aquest dissabte en els actes de la jornada antifeixista que Unitat contra el feixisme i el racisme d'Osona, va convocar a Vic, coincidint amb la presentació en un edifici municipal del nou partit Xenòrup Som Catalans, que no, que no congregava més de 30 persones. En l'acte polític de la jornada antifeixista, hi van intervenir portavios de 18 entitats socials, sindicals, estudiantils i polítiques. La jornada va començar a mitja hora abans de l'acte de Som Catalans. L'objectiu era fer una concentració just davant de l'edifici, però un cordó policial ho va impedir i es va acabar fent a uns metres a distància. A l'entrada del recinte hi havia una taula on es venia a llibre la islamització d'Europa del líder del petit partit xenòfol flamenc Blams Belang. Un cop començat l'acte de Som Catalans, els assistents a la jornada antifeixista es van dirigir en manifestació on es va fer la resta d'activitats. Primer l'acte polític, pròpia ben dit, amb la intervenció de les 18 entitats i després un concert i un sopar popular. Seguim amb llibertats. La Casa de Colònies, la censada, acull al joven de Plataforma per Catalunya malgrat el rebuig de caus i esplais i l'advertència de la joventut. Les entitats de lleure juvenil van partir que no reservaran les cases que allotgin ultras. i Unitat contra el feixisme i el racisme va reclamar la Generalitat que aturés l'acte. Malgrat tot, des dultres han rebut consignes dels caps de plataforma per Catalunya aquest cap de setmana a la Noia, a la Casa de Colònies de la Xarxa Catalana d'instal·lacions Juvenils La Censada, a Santa Maria a Santa Margarida de, de Montbui, que donava la benvinguda a aquelles que arribaven amb el lema si no fou primer els de casa. Finalment, els responsables de la casa, que és privada però està sota el paraigües de la Generalitat i malgrat que la Direcció General de Joventut els ha advertit que la conducta pot comportar multes de fins a 30.000 euros i han permès la celebració aquest cap de setmana de la plec ultra que ha convocat la plana major de la Plataforma per Catalunya. La trobada l'ha organitzat el jovent de Plataforma per Catalunya, les Joventuts Identitàries de Catalunya, on són actius diversos dels ultras que tot just fa una setmana van protagonitzar un atac al local de participació del 9N instal·lat a l'escola d'hostaleria de Girona. Economia Rabsol, una companyia sempre protegida per l'Estat, propietat principalment de fons d'inversió i entitats financeres. S'ha beneficiat de la diplomàcia empresarial del govern espanyol per expandir-se en nombrosos països a l'abril del 2012. El govern d'Argentina anuncia la, re la renacionalització de IPF a l'hors filial de RhapsolL. Tret de sortida una crisi diplomàtica. El règim del 78 en bloc a l'hora de defensar interessos oligàrquics dels campions nacionals. PP i PSOE es fusionan. Clava al cel i García-Margallo, ministre d'Exteriors de l'executiu de, de Mariano Rajoy, proclama que un atac a Rapsola es considerarà un atac a Espanya. La parella estatal i l'establishment mediàtic es demenen una sola veu, amb una defensa ultrança de la petrulera encapçalada per Antoni Brufau i tot tipus d'atacs i desqualificacions al govern argentí, titllat, manta vegades de populista. Diplomàcia empresarial de manual amb recursos públics al servei d'interessos privats. El plet, que va tancar-se a l'abril d'enguanya amb l'aprovació d'una compensació econòmica de la companyia d'uns 3.700 milions d'euros, va posar de manifest l'enorme poder i influència de Repsol sobre el govern estatal, més preocupat a protegir